Поки я все це думав, з райвідділу вийшов дядечко у цивільному з мобільником біля вуха. І ми почули, як він говорить. «Сонечко, я щойно балакав з начальником карного розшуку. Він каже, дохле діло, раз ніхто двері не ламав, через вікно не ліз, відшукати буде неможливо. Я просто увічаю». Гайда за ним, здається те, що треба. Тихо сказав Ромка. І ми назерці подибали за дядечком. Той говорив далі. Але, здається, сонечко, мені все таки пощастило. Начальник карного розшуку такий колоритний. Думаю, я його вмовлю. Дядечко сховав мобільник у кишеню і зупинився біля зебри, тобто біля переходу на інший бік вулиці. Озирнувся, дивлячись, коли загальмують машини, пропускаючи його. І тут. Побачив нас, бо ми теж спинилися. Брови дядечка враз підскочили вгору від радісного здивування, і він вигукнув. О, безумство! Хлопці, привіт! Саме ж ви мені і потрібні! Дядечко кинувся нам назустріч. Ми з Ромкою від несподіванки так і вкляли на місці. А дядечко вже вигукував, пильно дивлячись на нас. Слухайте. Безумство. Та ви ж викопані мої герої. Саме такі мені й потрібні. Ходімте швидше до мене. Куди? перезирнулися ми з Ромкою. До мене, в майстерню. Заробите по п'ять гривень, як мінімум. А, а що треба буде робити у майстерні? Що майструвати? спитав Ромка. Може, ми й не зуміємо. сказав я. Зумієте, зумієте, зареготав дядечко. Не треба вам буде нічого майструвати, нічого робити. Посидите трохи на стільці та й усе. І за це по п'ятірці? здивувалися ми. Ну, натурникам усі художники платять, а як же? сказав дядечко. А ви художник? спитав я. Художник. Георгій Васильович. Ілюструю зараз для видавництва нову дитячу повість про пригоди двох школярів один чорнявий а другий – Рудий. А як, до речі, вас звати? Ми сказали. Сам Бог послав мені вас, дорогі Васю і Ромко, вигукнув художник. Я вже стілько хлопців передивився, у школи спеціально ходив. Та все марно. А тут ви мені на вулиці трапились. Я беру приклад з народного художника України Анатолія Дмитровича Базилевича. Без натури не працюю. Енеїду Котляревського бачили з малюнками Базилевича? «О, у нас якраз є! Супер!» – вигукнув я. Дідусь колись купив. «От-от, правильно, супер!»